mtazamaji wa Esther TV karibu katika chaneli yetu sino historia mbalimbali mbali. na hi leo nakuletea historia ya mwanamuziki H Baba. Tutaweza kujua historia yake ya undani zaidi, asili yake, lakini tujua kujua elimu yake. Tutaweza kujua uh, alianza lini muziki na tuweza kujua chanzo cha yake ambayo ni H Baba. Je, jina lake kamili ni lipi na imekuwaaje mpaka akajiita H Baba? Tutaweza kujua familia yake kwa undani zaidi. Tutaweza kujua pia elimu yake, kwamba alisoma mpaka kufikia wapi utaweza kujua kwamba alianzaje katika sanaa ya muziki na je, mbali na muziki anajishughulisha na shughuli gani nyingine ambazo ni tofauti na muziki. Uta kujua asili yake, ni mtu wa wapi, amezaliwa wapi, amekulia wapi na imekuwaje mpaka akaja kuingia kwenye industry ya muziki. Lakini tutaweza kujua mambo mbalimbali mbali, kusiana na album zake, je na mpango gani wa kuweza kutoa albamu nyingine ama IP nyingine, vyote hivi ambavyo utaweza kuvipata kutokea kwa mwanamuziki huyu H Baba. Lakini tutaweza kujua familia yake kwa undani zaidi. Yeye ni mtoto angapi, ngapi? Je, ana mke ama yuko singo mpaka hivi sasa? Kwa hiyo tutaweza kujua yote haya kupitia Esther TV. Na tumsikilize H Baba akiweza kuzungumzia yote haya kuhusiana na maisha yake. Kwa majina anaitwa Hamis au Ramadhani Baba. Unaweza kuniita H Baba ndio nickname yangu unaniita H baba H baba imetokana na Hamis H baba ni jina la tatu inakuja baba. Uh, kwenye familia mimi ni mtoto wa kipekee kabisa kwa mamangu na nimezaliwa peke yangu na kikubwa tu ni kwamba baba yangu ana wa watoto wengine lakini namshukuru Mungu mimi niko salama na yuko salama ni jambo la kumshukuru Mungu. Elimu yangu mimi nimesoma pamba skondari mpaka form 4 ndio level yangu ya mwisho na baada ya hapo nikaenda kujendeleza katika chuo kikubwa sana cha muziki Kongo wa Kinshasa na na cheti changu cha mziki, ndio maana nafanya mziki na nafanya mziki vizuri kwa sababu nimesomea mziki. ndio mziki pekee ambaye nimesoma nje tofauti na nchini kwetu na cheti ninacho na muendelezo mzuri wa sanaa yangu na ninachokifanya ni kikubwa kupitia sanaa ndomana maana wangu ulibadilika baada ya mimi kwenda kusoma sana uh, sanaa kwa mara ya kwanza mimi nilianzia kwenye harusi nikiwa kama dansa mcheza show na nikaonekana mbele ya watu, watu walinipenda na baada hapo nikachukuliwa na Julie Tax kutoka kwenye mikono ya maandaki ambaye ya ni uncle wangu aliyeeanzisha sanaa yangu na baadaye ya nikaingia kwenye mikono ya Julie Tax mpaka kuwa H Baba. Kwenye historia ya album, nina album tano na historia nzuri ya album kwa sababu Album tano zote zilifanya vizuri na ndio msanii pekee niliuza kwa mamu na kiukweli kabisa zamani album zikuwa zinakataliwa lakini album yangu ilikubalika kwa mum store ni jambo la kumshukuru Mungu na album tano kwenye historia na EP moja tu ndo ninayo kwao namshukuru Mungu kabisa kabisa kabisa custo familia yangu tupo salama kabisa mimi na uh, aliyekuwa mke wangu Flora tupo salama namshukuru Mungu tunalea watoto wetu wawili a uh, mimi nitoa shukrani za kumpongeza Flora ni mama bora tutaendelea kumheshimu kwa sababu tume, tume kupata watoto wawili jambo la kumshukuru Mungu Tanzania na Africa namshukuru yeye pia kwa sababu ni mama bora kwangu na pia tuendelee kulea watoto wetu namuombea kila la heri uko na maisha marefu ana maisha mengine na mimi na maisha mengine mi niko single yeye yupo kwaendelezo, mwendelezo wa maisha yake ambayo ni mapya. Namshukuru na naendelea kumombea dua. Uh, mbali na kuimba. Bana mimi niwaambie kitu kimoja. Mi nafanya vitu vingi sana. Ndiyo mwenye rekodi bora ya Afrika na dunia. Mimi ndio mwanamichezo ambaye kupitia sanaa zangu hazijawahi kuvunjwa rekodi kwa sababu ni mwanamichezo mwenye zaidi ya sanaa kumi Yaani tunazungumzia michezo kumi mwanamichezo mwenye vipaji kumi zaidi ya kumi ni mimi ndio mwenye rekodi mara kwanza nilikuwa na wa na uh, George Weir ambaye ni rais wa Liberia ambaye ana vipaji vitatu yeye ni mwanasiasa ni mcheza mpira pia ni ni mwanamuziki kwa hiyo mimi ndio nimeshikilia rekodi ya dunia zaidi ya vipaji kumi ikiwa ni mwanamuziki mtunzo wa nyimbo zangu professional dancer Mwigizaji mtunzo wa kuigiza movie zangu aya uh, basketball football Volbo table tennis mabano ndio vipaji vyangu ndio mwenye rekodi ya dunia lakini kwa nchi yetu wa Tanzania tunachukuliana poa sana kwenye hivi vitu na mtu akizungumza kuchukulia poa ila mimi ndio rekodi ya dunia kama yupo unahisi ana rekodi mlete waoneshe wa Tanzania wamjue ili hbiba aonekane si lolote sio chochote ila mpaka sasa hivi mimi ndo rekodi ya dunia na yote nimevicheza katika level kubwa watu wanajua. Mbali na sanaa kitu kingine ambacho mimi napenda napenda sana yani hobi yangu kubwa sana ni mpira wa miguu kutazama mpira wa miguu kushuhudia vipaji vipya kwenye soka letu la Tanzania napenda sana mpira kutazama na naamini kati ya watoto wangu mmoja atakuja kulisi hicho kitu inshallah tumuombe Allah napenda tukotoa shukrani kwa mzee wangu mzee wangu kabisa ankowetu, wetu mrezi wa wasanii wa Mwanza Uh, diaro kiukweli Anko kwa sisi watoto wa Mwanza tunajivunia uwepo wako umetupigania mpaka leo hbiba yupo kwa uwezo wako Diaro na wananchi wa Mwanza. Ni msanii pekee ambaye sikati tamaa wala sikatishi tamaa. Napambana kwa sababu naipambania Mwanza na, na kuipambania Mwanza na nitasimama na Mwanza yangu. Kwa pamoja tuseme mimi nawapenda na, na nyinyi mkinipenda basi ndio muendeleze hbiba tena. Tuko pamoja cast standby kwa album ama EP mpya ya H Baba. Umo sasa. <laughs> Kuna surprise kubwa sana ya wimbo mkubwa. Wa wasanii wa Mwanza Mwanza. Yaani wasanii wa Mwanza tumefanya ngoma moja ya pamoja. Wasanii wa Mwanza tumefanya wimbo wa pamoja. Wengi memiss kusikia sauti ya Madice. Wengi memiss kusikia sauti ya Young Killer. Memiss kusikia sauti ya H baba karaja jerumaya <laughs> baraka da prince wasanii wenu wengi wa Mwanza mmewamiss kuwasikia humo ndani mtawasikia PNC ya nimewamiss wasanii wengi sana wa Mwanza Fidi Qfarid Kubanda my brother mmemiss wasanii wengi sana kutoka jijini Mwanza wote mtawasikia kwa pamoja kabisa nasema tuombeni dua na wote kwa pamoja kuna sani wengine wengi tu Mwanza sijawataja lakini wote watakuepo baadhi yao watakuwepo. Jambo ni kubwa na taarifa kwa ukubwa wa subsisi ni watoto wa Mwanza metutuma kuja kufanya kazi ya kuitangaza Mwanza Mwanza na hii ndio historia ya mwanamuziki H Baba ambapo ameweza kuzungumza mambo mbali mbalimbali lakini kubwa ameweza kusema mkai mkao wa kula kwa ajili ya kuweza kuachia IP ama album nyingine ambayo ataweza kuintroduce lakini akiwapa jap sana wana wa Mwanza na kuambia mkae mkao wakula kwani katika albamu ambayo atatoa uh, waimbaji wengi ambao wanawashirikisha ni wana muziki mkoani Mwanza akiwepo Baraka Daprice na wasanii wengine wengi ambao ni wazawa wa Mwanza Historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina